Почула у відповідь на своє запитання Олеся. Та домовились, я чекатиму. Тим більше, що йдеться про близьку вам людину. Про Ігоря Леонідовича. Олеся випалила ім'я, що першим спало на думку. Невже її так звана мати дзвонить? Ні, про іншу людину. Я чекатиму. Вам буде цікаво. Добре, я прийду. Коли почула короткі вудки біля вуха, вперше за розмову стало тривожно. Що там тривожно? Лячно? «З кимось щось сталося? Мамою? Мама далеко? Бабусею? Голосно б то молодий, хоч і не молоденький, напівзабутою лількою, чого б то? І тут хтось промовив. Ярослав, З Ярославу? Ні-ні, подумала Олеся. Не жодної дівчини чи жінки, котра б знала досить добре його і мене. Принаймні мене. Дурня якась. Зараз дізнаюсь, що там. Не стануть же мене викрадати посеред білого дня в центрі Києва». У ті невеличкі кав'ярні в підвальчику, на боковій від бульвару вулиці, вона справді була кілька разів, сама, з тонкою і Вікою, новими подружками з Інституту філології, один раз так, один раз з Ярославом. Отож кав'ярня знайома, там справді затишно, всього чотири чи п'ять столику, і кава подається у чорних з сіруватими смужками, моби зі зачками полум'я, полив'яних філіжанках. «Кавках», – сміялась Томка, – і було приємно пити на смак, начеб госту, Справді, якісну каву з тих кафок. Дивно, дивно, чого б це я, подумала Олеся. Та ледве подолавши сходинку донизу, низу, й досі не помічала, ступила цього разу до кав'ярні, перерахувала столики. П'ять, троє заповнені. Ага, шостий виглядає із заглибини з боку зальчика. Там є два столики, як це вона забула? З той заглибини собі визирнула жінка років під сорок і махнула явно до Олесі рукою. – Підходьте, – мовляв, – я вас чекаю. – Вона чекає. – Добре, підійдемо, ясна пані. Сподіваюсь, ви не привели з собою кілера. Кілеру виявилась сама жінка. Одягнута у дорогу шкіряну куртку, з косинкою на шиї, обличчя ще доволі симпатичне, хоч і в молодості, певно, було не надто вродливим. Вона швидше за все не знала скальпеля пластичного хірурга. Але... Було доглянутим, як і руки, з нігтями, ледь-ледь рожевуватого відтінку, з обличчя, як і світло сірих очей, проглядала втома, яку ця жінка й не намагалась приховати. Десь я справді її вже бачила, подумала Олеся. Коли вже замовили каву і зайшли до маленької кімнатки з єдиним столиком, вона, виявляється, знаходилась за тою заглибиною. Жінка в шикарній курці сказала Я, Людмила Орловська. Сподіваюсь, вам це ім'я знайоме. Орловська, Людмила Орловська. Так ось те вона її бачила. У фірмі, в акціонерному товаристві, де працював юрисконсультом, а зараз очолював Ярослав. А до того генеральним директором і головою управління була Людмила Орловська. Як же її по-батькові? Ярослав казав, здається, що Михайлівна. А може ні? Навіщо їй це потрібно? Олеся не знала. Промайнув спогад. Єдиний її прихід у Ярославову контору. Ярослав Славчик проведжав її до дверей, до виходу з фірми. Там вони зіткнулися з її жінкою. Ярослав, здається, відрекомендував Олесю. Це відвідувачка, моя землячка. Чи якось Гм, землячка. Вона тоді не звернула уваги. Потім Ярослав мав взяти її на якийсь їхній корпоратив чи ювілей. Та в останній момент повідомив, що його, як назло, посилають у відрядження. Треба ж такому трапитись. Ну, він молодий, мусить їхати. Зараз Людмила Орловська сказала, що вона вагалася, чи потрібна ця їхня зустріч, ця розмова. Вирішила, що таке потрібна. Цікаво, подумала Олеся, пригадала слова Ярослава про те, що його шефиню звільнили з тріском, і її насторога стала ще більшою. Буде шукати співчуття, чи литиме на Славка бруд. Про мене швидше за все знає від нього. Я слухаю, вимовила сухо, не приховуючи своєї неприязні. Колишня Славкова шефиня сказала, що просить її вислухати, якщо можна, не перебиваючи, а тоді вже спитати, про що завгодно, чинити як хоче. І вона розповіла. З цієї розповіді виходило, що два роки тому, на початку останнього зимового місяця, до неї зателефонував добрий знайомий. І він сказав, що його приятель, навіть друг, котрий працює в кабінівській структурі, просить взяти на роботу одного молодого чоловіка, юриста, чи немає у неї вакансії. Вакансії в неї якраз була, юридичний відділ, тим більше, тому чоловікові відмовити не могла. Він робив для неї деякі послуги і взагалі. Та й того, хто просив безпосередньо за молодого юриста, вона знала. Ігоря Леонідовича подумала Олеся. Батечка, вона, виявляється, знає. Правда, коли її друг додав, що той хлопець не київський, а з якогось там Луцька, признатися і здивувалась, продовжувала розповідь колишня Славкова директорка – але мало чого буває. Може, родич того іншого пана, друга її друга, родич, якого він захотів з провінції витягти. Так, мало чого буває. Тим більше просять досить впливові люди. Одним словом, вона погодилась взяти на роботу юриста з провінції, а в неї таки якраз з'явилась вакансія. Мала на оці іншу кандидатуру, та нехай. А ви вже здогадались, що тим юристом, який приїхав з провінції, був нам обом добре відомий Ярослав Довген, сказала Людмила Орловська. Не стану приховувати, що він одразу мені сподобався. Високий, вродливий і, як виявилось при співбесіді, досить розумний і ерудований, як тепер молоді люди кажуть, січе в законах. «Я переб'ю», – її подумала Олеся. «Треба її перебити». Але не перебила. Її раптом оповело відчуття дивної загипнотизованості. Младша пила на кава а снодійне, що вже почало діяти. Діє повільно, але невблаганно що ця жінка володіє гіпнозом, вона мусить дослухати. Не перебивати. Я не стану приховувати, що він відразу сподобався мені не тільки як ерудований юрист, а як може чоловік сподобати жінці, сказала пані Орловська. Он я, Олеся вимовила якомога саркастичніше. Скільки вам пробачте, що спитаю років? 46, спокійно сказала жінка, якій Сподобався Ярослав. А на той момент мені було сорок чотири. Ви заміжня? Так, і тоді була, і досі заміжня.